Dictare. Revenim iar la dictare. Iarăși, iarăși, glorioși ostași, la sărbătoarea slavei proletare, prin capitale, înainte arș, mărșălui vor strălucind ca dinții cuprinse armele la pept, să onoreze în monumentați părinții cei foști patru cu unul azi absent văzduhul apele și subpământul și animal lume din răsuri, civilii toți ai resis de gânduri să simtă iar cu tremorul produs de gravele trăsuri. Democrația între cu măsura, iar generale sunt disciplinați și nu permit ca să gândească gura când toți sunt la idei încorporați. Deci e nevoie iar de o mână tare să bage disciplina în popor de aceea revenim iar la dictare, și mare țara când are dictator, să strige gurile, hai, hura, hura, armata trece capetele în jos. Cu minți ne face numai dictatura, păi nu vrem oare noi un viitor frumos?